eta jarraian gazteiz eragoaz, Bertako alde zaharrera. Ez da, izango lehen dabizeko aldia gazteizeko jendiarekin eta aldezarreko zarreko jendiarekin berezik hitz egiten dugula. Horatzen batzaete, horrein dela hilabete batzuk, ba, egin aiu kolektiboko okide batekin hitz egiten genuen, e, Bertan burutzen ari dituzten auzolanen inguruan. Orain beste kontu bateta eta sarituko gera aldezarreko eskola, kendu nahi baitute eta auzoko jendia honen ba, kontra dago eskolaren hain zuzen eta guztion eta bat gehiago jakiteko ba, Bertako pertsona batekin hitz egingo dugu, hanekin e, instante batzuetan telefonoaren bestaldean izango baitugulako. Ba esaten genuen bezala, telefonoaren bestaldean han du, edugu, kaixo? Kaixo. Eta ane eh Gasteizeko aldezarreko auzoan hasi hezi bizi plataformako kidea da. Eta bueno, esaten genuen, ba, beste gauza batzuen artean baduzutela orain esku artean e, al, Gasteizeko aldezarrean, ba eskola bat eh bota nahi duten eskola in zuzen eta bueno, osoa ba, borrokan da dabiela eskola hori mantentzeko kontatzenaldi guztu pizkaan nola nola dijoan historia kokatzeko. Eh, bai, bueno, espreski eta eskola botana idutenik baizik eta, bueno, eh igual apur bat, eh eskola Ramon Bajo du izena. Eh, eh, orain dela urtebili bat oso aur gutxi zen matrikulatuak, eh, batez ere eh baien de etorkinaren semeala badiren eta eta izituak ere airedua bakarrik zegoen. Orduan Auzoko, auzoko aur gutxi dintzako eskola edo zen, eta, eta guraso batuen duen ba, postuaren gaitik, eta eurak egindako lanaren ondorioz, e, bader eduaren matrikulazioa zizean, eta bueno, ba, eskola eredua edua apur bat aldatu zen, eta eta gaur egun ba, ikasleak lauko iztuekin, egin dira gozak ziru, eta orduan kontua da, e... Ba, aldezarrean ematenak genera berritze proiektuaren barruan, e, diru pilo bat inbertitzen ari dela, eudaletxea, bestelako proiektu batzuetan batez ere, e, ba, elburu turistikoa dutena, edo komerzio horre du jakin batean, eta, bueno, ba, usten duguna da, diru, e, diru behiena, e, horrelako kontuetan ari direla sartzen, eta, hausoko gabe zietan, edo, ba, bat eretzez, eta, eredu, eredu argiena, edo, da eskola, ba, ez bihotela, ez da, Eh, Bauri orain eh, jende guzti horrekin behar duen berriketak edo ez dagoela jasotzen ari. Dein eta berriz es, eskatu dute espazio gehiago ematea, eta bueno, ba, justo onduan daakan edifizioa esate baterako eskolaren izan altzuena, eta beharrezko duena espazio fiziko gehiago beharrezko duela orain ba, izango da un semillero enpresa, uste dut izango dela. Eta bueno, ba, horrelako kontu kile batekin ez, hor ba, eskolari babesa emateko edo sortu da, da plataforma hau. Hauzua e, nazi ez ibizi, da, da, bueno, da gola osatuta ba, eskola komunitate guztiarekin, baita auzo elkarte, hauzua nazgaguna auzo elkarte dinetik, azte txearekin, ta bueno, hausoko beste zenbait kolektiborekin. Mm -hmm. Dizela, fur bat horrela, horreko rean kokatzeko behar, ez da, etorri nahi dutela, eta eskola bota nahi dutela, baitzik, eta bueno, babatzu pentsatzen dugu e, utzikeria dela, eta gutxinaka agutxinaka nahi dutela Ba, eskola, eskola hori ahaztea, eta gutxinak-agutxinaka gutxinaka, pues, beste gauze batzuei lehen tasuna eman, hmm. pues, ba, hilzen uztea, ez horrelako zerbait. Eta e, piskat aipatzen ari ze ikas komunitatearen kontu hori, eta ikusten dudanez aipatu dituzun eragileen gatik, ba nahiko e, kontu zabala da, eh esperientzia desente egiten ari dira zentsu horretan eta ez dakit zenolako ba proiektua izaten ari den zuentzat eh ez dakit beste noiz baite zareteen horrelako zerbaitetan edo lehenengo aldia den Gasteizen eh bascolaekin ekspresizi lehenengo aldia izaten ari da baida aldezarrean badagoela eh Nola baiteko, antolazueko nahiko oizura eta oso aberatza da kolektiboekin, orduan badaude beste esparru batzuk edo elkartu izan garena horrelako ba, kolektibo pia. Horren azpaldi bat zegoen ere, bauri, eraberrizte proiektu horren kontrako beste plataforma bat, e, bueno, hauzoko jaietan hor er, daude naiko kolektibo eta hauzo elkartzen gara, Eta eskolarekin da, hori, ba, lehen aldia, egualizan ba, delako ere behar geien e, egon denean, ez? Eta, hmm. eta bueno, ba, esperientia naiko aberazgarria izaten ari da, ez? batez ere, auto, auto izahera horren ikuste biti. Eta zer raportatzen dio honek e, eskolari, zeren auzoari, baskenian ba, egotearena elkarten artean horrelako koordinazioa eta haman e, komunian dauden proiektuak eta bar, ba Christon, positiboa da. Eh, skolarentzat modelo hau ere bai, e, ikusten duzute baliogarria. Bai, bai, egia esan, eskolak berak ere bere aldetik egindu nahiko txolan, eh hautzoitza duen eskola izateko, eh? Eskola ez da oso handia, eskola txikia da eta hautzoarekin badaukaten nahiko nahiko hartueman, ta bueno, ba hemen eh hautzoko jaietan parte hartzen dute. Eh Ez dakit. Hemengo hau dituen balia ezberdinak erabiltzen dituzte bai eskolan eta bai eskola eskanpoko ekin zetan. Baina nik uste duz, bueno, ba, plataforma honek zehazki ematen zirona eskolari da danola baiteko indarra, ez? Zeren ez da berdina, ba, ori, ba eskola komunitatea, e, guraso elkarteak bakarrik lan egitea, ba, guraso gurasoak horraude guraso direlako eta hortazka parte, ba, ba, daukatze, e, bestelako kontu kontuazko euren lana eta eta euren lehentasunak, eta bueno ba eragilegia gobernegotea eskolaren gaitik lanean, ba ematen dio nolabaitzeko babesa bere aldarrikapenei eta eta indarra lan egiteko orduan eta lana banatzeko orduan. Mm -hmm. Ba nikurtu ba horrekin nahiko gutxo mm -hmm. da dela guztiak, esundo banatua galdin badago, ba asko dut. Eta pizkat orokorrago hitzegin da Aipatzen zenuen, elkarrizketaren asiera, ba, gazteizeko e, erabe, aldezarra eraberritzeko plan hori, perifamatu hori. E, aipatzen zenuen, ez, e, pues, udalearen intentzioa nola turismo zentroa egitea izango zela, eta zuek, auzotarrek eta auzo auzuelkartek beste, beste zerbait aldarrikatzen ari duzut. Ez dakit, e, guzti honen inguruan zertxo baita ezaten aldiguzun? ba bueno peria oso kontuzarra dela ja eh udaletxeetipa izan diren alderdi politiko guztiak ados egon dira, eta eta bere aldekoa postua egin dute eh eh hori ba kontuada ere bereziki udaletxe barruan honen zuten da Bai bai ondo entzuten zaizu bai Eh udaletxeak eh ba, sortu du bereziki eh proiektu hori aurrera ateratzeko agentzia bat eh, eta baiteko egitura berezi bat hori e, aurrera eramango duena, daitezten dela agencia renovación, a ver, ADIC. Ar, de rehabilitación del casco histórico, delako. Bueno, zerbait. Eta eta ba gutxina ka gutxina ka pausoak ematen, ba, ba elburuzeatxo hiezik, guretzako oso argia direla eta hartzen dituzten Neurri, neurri bat zuetan oso harri ikusten direla, baina bestelako beste pauso txiki asko ematen direnak ez, ez direnak egunerokoan aldezarrean nabaritzen. Baina, bueno, komerzio motari begira, adibidez, pauso harriara, komerzio txikiak utxinaka izten ari dira, eta bestelako komerzio bat zarrarazten ari dira, eurak esatu atuntze pilo bat, eh puntatzen ari direla komertzialtasarrean aldezarrean, adosabe horrekin baina oso komertzio eredutzeaz bat, eh? frankizia geiengoa, ta, bueno, ba, betiko komertzioak hemen ez ezuela iniolako etekinek ateratzen ari aldezarreko autoki den aldetik, ba euren proiektuekin ba ematen ari dira, euratu kasen duten harre, ba, katedralaren kontuarekin eman izan dira. E, bueno, ba, ori, e, proiektua baiago Kontuteat bat duetan zentratua, eta bat eure, euretako nagusiena izango litzateke e, katedrala ez. E, ba, ez ekite, ezkaera turistiko gehien e, mm. dauka, daukana delako edo, eta bueno, ba, katedralaz zain, e, e, hau da, ebitizio konkretuaz zain, inguruan ari diren e, guztia hartzen ez, ba, bai, ofizinetarako, katedrala den egiteko, suvenierrak egiteko, hor, mm. ba, autokideakan buratu izan dituzte, edo bezpetoki batzuk eman, Eta, bueno, ba, kita oso proiektu zabala da, ez? Azkenean, hauztoko eskarro e, ba, guztiak edo barneak zondituenak, eta gero, ba, guk esaten duguna da, ba, hauztuaren lehentasunak, ba, ba, eskola esate baterako, edo osatzen zentroa, edo espazio publikoak eukitzea, ba, edo lehentasuna izaten nari. Hmm. Eta, eta bueno, ba, gukure alde pik tokatzen zaiguna da, hortan hortan lan egitea, ez? Eta guzti, esaten nahi duzun guzti hau, ez da bakarrik gazteizen ematen, e, seguraski ba, Euskal Herri osoko hirietan ematen ari den prozesu bada, zerbitzuak, turistifikazioa, eta bar, e, baliteke diferentzia bat izatea beste herriekiko behintzat, herri batzuekiko behintzat, da gazteizen edo aldezarrean behintzat, nahiko antolaketa elkarte desente daudela eta mugimendu desente dagola. E, kaldera, zabal bat egingo dizut a, ea nola ikusten duzu nau baldago honi buelta ematerik, baldago baperi bezalako proiektua gelditzerik edo aldatzerik? Gelditzerik edo aldatzerik ba, hombre, nik baiet zentzatuna edut, <laughs> ez zelatzen elako hortan lanean ibiliko e, badago baldintzatzerik utzien, ez ez? eta nere ustez e, ba, lani barran titzuena daukaguna edo da, hau Ezak, eta dibidezu azteiten e, medio konkretu batzue, komunikabidea konkretu batzue, kriston propaganda egiten diote, eta egu, ia, egunero, eguneru, azteru gutxienez ateratzen da aldezarrean egiten ari diren marabilak, ez? Gure da horri, ba, edo, hori eia horpegia zuritzea, eta, eta gutxienez demostratzea zein den beraiek nahi duten auzo eredua, eta, eta zein den guk nahi dugun hau eredua, ez? E, hori azalarakzea. Eta hori, bein, hori lan, hori ondo egiten maldin badugu, nik uste dut beste abakarrida atorrela ez, eren, da ez dakit, e, aurtegi galant edo negozioa gutxi bat, gutxi horiek eguztien kontura negozioa egiten dutenak, pues, ez dakit, proiektua geroz eta informatua dagoen jendea, geroz eta ardiago daukak, horrelako proiektuak zeinen mesedetan egiten duten, ez? Eta, eta, klaro, amen dagoena da, bale, ez informazia eta eta medio escuchadura itugarria. Mm. Orduan gure lanik, garrantzitsuenan ba ezagitz, ustez hori da. Bestea, bestea bakarrik etorri beharko luke, nik uste dut. Jendea teen enteratzen denean, zein den benetako proiektua zein interes dauden eta sentu diren gure beharrak, ba, ba bestea bakarrik dator. Baino ba claro, es que baten trobat en duzu, ez? zu, bueno, alternatiba txikiak eginez, ezagitz Hemen, azken urteeko esperienzia aberrazgarria izaten ari da, eta gero eta jende gehiago mugitzen da, eh? Beno, ba, itzo ekin geldituko gera, hane, mi esker gurean egon izanagatik eta animo pila bat, eta beste bat arte. Vale, vale, mi esker.